Hemma hos Sveriges kanske allra bästa bokare. konservbokare och klubbfixare Lovelageberg. Hej, tjå tjå. Tjå. Förlåt den är micken så att du hörs Loro. Ja, men nu är jag här. <skrattar <skrattar du pratar precis någonsin. innan om att du hade lite krack i mickteknik. Ja, den har jag aldrig tränat på. Men, aldrig behövt äh, träna på. Men du är en av dem som liksom inte syns ofta på scen utan mer bakom och till det. Står väldigt gärna bakom. Och, och lurkar lite i bakgrunden. Exakt Vi ska prata, lite, me. prata lite mer om vad du egentligen pusslar med till vardags. Men idag så är du här för att äh, välja dina allra bästa låtar från senaste veckan. Äh, jag säger att du är här, men det är ju jag som är hos dig egentligen. Vi, vi är hemma hos. Du är så välkommen. Tack! Lore. Vi börjar med några av dina val från veckan. Yeah. Äh, jag tror att de flesta kommer känna igen det här. Oh, I'm gonna hype em, var för remix i ordningen på den här låten egentligen. Ja, herregud. Så fruktansvärt sönderspelad det låt. Liksom. <laughs> Vilken eh, bra, då, originalt bra ja. introduktion till ditt eh, första val. Ja, alltså, nej men lite så. För att eh, den här eh, remixen som är gjord av Tokimonsta. Mm. En eh, LA-baserad eh, ja, experimentell beats eh, tjej. Mm. Eh, kopplad till Flying Lotus Brain Feeder Label. Just det. Där händer det en massa spännande grejer. Där händer det grymma mm. grejer. Mm. Eh, och hon brukar ta svänga svängarna. Men här gör hon ändå något som är ganska konventionellt. Eh, men hon ger jävla liv till den här låten som man trodde att man aldrig mer skulle lyssna på. Ja. Jag, jag känner ju att eh, det här kändes ju helt rätt med ytterligare ja. en remix på eh, Miguel's Adorn. Mm. LA det känns som att det, det händer en del spännande grejer när det kommer till så här uh, beats överhuvudtaget. Verkligen, nu. verkligen. Och det är, men det är väl mycket på grund av Brainfiddy Laben skulle jag säga. Mm. Har du någon annan favorit från? Alltså Frank Lotus är ju verkligen en, en han är väl lite av en husgud mm. i, i det här hemmet. Vi, vi, sit, vi sitter här på tal om hemmet. Mm. Vi sitter och myser. För andra veckan i rad så blir det någon slags bulle-och-kaffe-podd. Jag känner mig ganska nöjd med det. Ja, vi vi, vi är hemma hos uh, Love uh, En uh, legendar i Stockholms ska jag säga. Det var, det var Jag förknippar dig väldigt mycket med färgfabrikerna i Stockholm allt bra som någonsin har hänt på Färgfabriken. Det känns som att du har haft ett finger med i spelet. Jag vet att du har jobbat med Way Wests klubbdel ganska mycket. V yes. vad, vad, vad finns det med som du pysslar med? Eh, nej, men eh, Färgfabriken, precis. Där har jag hand om, om musik och alla klubbar och sådär. Jag har väl mm. gjort det i typ drygt tre år. Eh, en stor klubblokal i Liljeholmen här i Stockholm. Ja, precis. Som, som byter skepnad lite till och från beroende på utställningar som är i huset och eh, lite sådär, så det finns det lite olika rum man kan hitta på olika saker mm. eh, väldigt bra eh, miljö och liksom inspirerande och får ta ut svängande ibland, och ni har ju haft fest Precis. Vi hade Jenny och vänner Bonanza för nu för växten på Färgfabrikan. Mycket roligt. Riktigt Hoppas vi hittar på något Riktigt mer. Riktigt fett. Kul snart. Mm. Lovar du också med i AKA? Just en, det. En, en, grym, ett grymt klubbgäng. Precis. Jag började jobba för och med luger för cirka ett år sedan. Mm. Och då så började vi fila lite ja, ett gäng och hitta på något bra hiphop-relaterat kan man väl säga att det ändå är. Mm. Eh, som skulle vara någonting mer än en klubb. Det skulle vara någon plattform där liksom, ja, vi skulle använda oss av folk och, som gjorde bra saker och samla saker som känns liksom spännande med hiphop idag. För det känns som att någonstans så har det... Ja, det känns lite konservativt och trött. Ibland, så. Vi ska höra en, en hel del hiphop här i podden idag. Uh, jag har valt nästa låt. Det är, mm. Jag tror nog man kan påstå att det här är den största hip svenska hiphop-händelsen i veckan. Uh, mm. Det är uh, en Kartellenlåt som har fått en remix. Uh, mm. Den är svin lång <laughs> i sin helhet. Tio mm. minuter. Jag tänker att vi ska hoppa in till uh, där det bara blir riktigt. Vem vill vad? Fråga Ajo, det är bara en till kvar. Du skulle aldrig kunna gå i mina skor även om människorna hade typ 50 par. Hämttiga käll lämnar ni av. Ajna bakom, jag är misstroffad. Det ser bra ut med gärning slam det knas knasigt. Jag brukar ha en till bak. jag. la genom mina stan. Vill du höka med någon? Ring mig. I'm pimpin' beach. Jag vet inte ha någon fan. Jag har barn. Människor har tagit med. Fy intresserad. Du vet vem ni kommer. Då behöver jag som jag lägger. Ingen lägger vem som jag begär. Mina grejer får igång. Måste lägga på min håns få min gång. Han är alltid hög. Bara mina bröder. Bara mina systrar. Bara mina systrar då de finns det när tidena är dystra när ingen lyssnar är det är de som hör mig när andra tystnar tör din kan för dig jag backar i bror jag backar i mer jag backar din rygg jag kan aldrig ett steg går hela vägen när skiten går ner till som lägger mig ner kan de, de, räkna, de med räkna med det jag tvinga bara många en i betongen regn och skuggor och vi luckar batongen vad fan tackade för hundrade gånger gå upp på fötterna för hundrade runder kasta glamour vi kausta vi bor. bon du hade matt om du haft mina skor Vi jagade revansch och fånga det sladd du som är ramat till någonting kan storstila stort tag det är ingen nytt. du vet mig Jobba hårt för den extra krona Må som jag har det överstora Pekar på scen jag river nere med sitt i hand Hoppa över felen Bro får det han Sen jag dras till henne med valdelen Det är så det låter om du bryter fucking koder Tar vi fram det vi hoppar oss och ser Game over. 24K, de hatar på oss bror De kan gå i våra skor Men aldrig där vi fucking bor Du kan testa vara jag För en dag så jag kan koppla av Akta TVA, jag har Måste tänka klart, mykig sträckte matchar Metallen styr min värsta 5-5-4, yeah yo. Ika är min marknad Inget skitsnack, det här är real life Boys, här backar Vi finns på Så är yeah. so max. Yeah. Hey, om du kommer har det till yeah. rhymes har det A force one har det super låga. på team, rip på mål med star. Låt mig veta hur vi gör det när vi river hela staden mig ta över hela landet. när vi i båda gör det och som i basement. Jag hade ett smakprov på en väldigt lång remix. Den är nästan 10 minuter. Katellens AM43, Air Max 43, har fått en remix av stress. Och här är ju liksom nästan hela hiphop-Sverige samlat. Smart. Ja, det är ju smart. Och det är ju liksom en strategi som har funkat rätt bra nu de senaste åren. Att göra en sån här maffig, maffig video med skitmycket folk i. Man blir ju peppad. Man blir väldigt peppad. Man blir peppad av att bara ha den här låten också så såklart, ja. utan video. Uh, vad, vad tyckte du om den? Fruktansvärt fet. Ja. Uh, och uh, förutom att det liksom är extremt många insatser uh, uh, och deltagare med så är ju bitet uh, svinfett liksom. Ja, och Stress har uh. ju liksom så här. specialdesignat det är för lite olika rappers. Vi hade ju, ju ett gäng här. Det, det börjar ju med en, en sjukt bra vers från Abidas som är en av mina här, nya favoritrappare. Äh, vi hörde High One också med Ison äh, 24K, och Piraterna en ett nytt fynd äh, från Malmö. Mm. Sjukt bra. Helt galen vers. M Mellow gör den här äh, talkbox äh, refängen. Just det. Äh, man känner knappt igenom honom. Nej. Jag tror att det är Petter vi har lite i bakgrunden också. Mm. Så det är gamla reva mm. med också. Mm. Äh, vad tycker du om svensk pop just nu? Uh, jag, jag tycker någonstans att det, det tar sig mm. uh, men så säger jag nästan varje år <laughs> men, det, uh, skönt. Uh, men det, det händer ju alltid någonting kul nytt liksom. mm. uh, på något sätt men sen så skulle jag nog vilja säga att jag är ganska, ganska dålig på svensk hiphop okay. uh, generellt och har väl liksom inte, ja, förutom när man var liksom i, i, uh, på gymnasiet såhär, när jag var jävligt ner i hiphop då lyssnade jag väldigt mycket på svensk men... mm. Lite det, vi ska höra lite mer svenska grej här sen. Jag, jag har nog aldrig plockat med så mycket svenska låtar som mm. den här veckan. Det blir ju mm. rap också men vi sparar mm. det lite grann. Mm. Uh, vi ska lyssna på något amerikanskt som du har plockat med dig. Ja, en bror nice. från Harlem, kanske. Nice, kanske. Kanske, Vi du lyssna? Welcome, mm. if you pop it if you Fridges in the barn, looking hard. Now the other switches, while the other switches, babies in the kitchen. Didn't it keep did it, sound silly? hoes, going back? Hand combo, waiting for a scratch and winning. Ticket, fuck that bitches. Good luck and winning. We poppin' bottles while your other have to see my Never see me running, no see me coming. Never see me running, no see me, me, me coming. Bitch, bitches that Det vi lyssnar på här, Love? Gita, så uttalar man det såklart inte. Men Gita kanske. Mm. Något i den stilen. Vad vet man om henne? Eh, ganska ny på eh, rapscenen. Mm. Som jag förstått det. Eh, den här låten dök upp i veckan och är proddad av Dark i eh, Freaker heter han, mm. som är en brittisk eh, typ grime-producent. Ja, man hörde nästan lite Eller grime det känns känslor. lite känslor. Mardi Gras heter den här låten. Ja. Eh, jag fick lite Leaf-känsla på biten. Ja, eh, Eller det är faktiskt. någonting i, i drivet. som ja, är lite, såhär... Och så. Ja. Ah. Vad va, va är det som du gillar med det här? Eh, någonstans så, så tycker jag att man blir så extremt glad när det dyker upp... Eh, Kvinnliga amerikanska rapare som tar saker och ting ett steg längre och man får se det mer frekvent nu än, på, än tidigare mm. skulle jag säga. Och det det är inte, känns det är inte extremt simba. uppfriskande och tidigare känns det som att det funnits en formel för kvinnliga amerikanska rapare som man har varit tvungen att hålla sig till. Nu känns det som att det liksom bara exploderar och folk får uttrycka sig på alla möjliga Och det blir inte så himla exotiskt längre utan det är bara så, ah, Det är bara ing, inga konstigheter. Verkligen. Och mm. jag, ty skönt. jag tycker det är en svinfet låt, svinfett produktion så det är bara Man får hålla jävligt. utkik efter henne framöver. Verkligen. Jag tror, hon ska släppa en EP ganska alltså snart. Jag Vi smyger igång någonting här i bakgrunden ah. så jag vet att det här är en mm. av dina favoproducenter. Definitivt, hur? definitivt. Uh, Corless. En snubbe som blev plockat till Stockholm för ja, alla, något det år sedan Ja, när det, nej, det är nog framförallt Josefin Noreen Almen aka Kärleksdöden som har gjort det en mest En gammal Jenny och Vänner favorit Ja, och liksom väldigt god vän till mig och som jag klog med mm. The Baby Steps-reklam Ja, det är helt okej. men och det här är hans kommande, det är från hans kommande EP som kommer i slutet av maj. Mm. Så jag frågade skivbolaget om jag fick spela den här. Gud de vad sa, du, är. vilken artig yeah. uh, internetmusik uh, älskar du? Som ja, eller bara... de skickade den i veckan sådär. De ja. lite fina Young Turks heter skivbolaget. Grynt London bolag kanske framförallt känner för DXX. Mm. Uh, och där brukar jag få lite input och då så bara frågar jag dig direkt som jag visste att du skulle göra det här Gud vad lyxigt Ja, men här är ju sjukt stämningsfull och fint som jag hör ju bakgrunden. Vi slutar prata och börjar ja. lyssna Yeah Favor. Verkligen. Låt san, mm. eh, en sann. Ett av de där spåren där han liksom nästan tar bort biten. Ja. Eh, Vad tycker jag jag kanske skvallra eller? om att det kommer låta ganska mycket så på hela den epien som kommer. Ja. Ah. Eh, men det är ju det är liksom, han är ju, man har ju alltid gillat han för den där väldigt emotionella touchen som, som eh, ganska, som jag nästan skulle säga att han är vassast på i liksom klicken av eh, brittiska spännande eh, producenter i gränslen mellan liksom house och olika typer av bas och mm. future garage och alla olika eh, superlativ och genre definitioner <laughs> som finns. Liksom. Emo emotionellt säger du, vad va va får du för känslor när du lyssnar på det här? Känslor, jag, jag tror att han har en förmåga att ta fram de där eh, lidande vokalsamplingarna som man liksom börjar gråta om. Mm. Uh, och det är, ju, det är ju jävligt tuktigt Jag kan sakna basen lite jag vet, När jag såg honom ja, här i Stockholm På The mm. Baser mm. Basen var så himla intensivt Så att mm. min hårbotten Började vibrera mm. Och jag kände att nu är det nog på gränsen till att, så här, hur, För hur mycket bas man klarar av hur, så här, kroppen Men det är ett mår. gott betyg Man känner nästan att ryggraden skallrar lite Oof, ja. jo. För, Det där gillar man ju Ja jag vet det är ju mäktigt mm. Men aha, gillar man Bas och, och Coraless Så mm. får man Då kanske man blir besviken på Nya Japan Eller vad tror du? Nej, nej, nej, nej den är verkligen jättefin och vacker mm. um, Men inte så mycket hårda beats liksom. Okej okay. mm. Jag lovar att vi skulle lyssna på lite mer svensk hiphop. Vi, vi har ju nästan hela nya svenska hiphop-eliten mm. på den här stress på mm. kartellen här innan. Mm. Uh, nu ska vi lyssna på någonting som kommer från ett helt annat håll. Just jag tror det. aldrig att, de här, att den här duden kommer få vara med på någon sån, <laughs> sån, sån där anthem. Mm. Men jag tycker det är fantastiskt bra. Mm. Veckans uh, snackis kan man väl kanske kalla Definitivt. den här snubben. Definitivt. Younglin. Vi mm. Ja. Vill du Thank you. Forces, reality is far away. Lake love got me floating away. Up in the club, break loose every day. Stash on racks in my mind starts melting away. Smoking the J, posted in the bay. Sad boy sipping Ericsson, day by day, day by day I go away. Swerving, swerving on this icy young dude. Shouty, posted with that DMP. Asking if I could save see? Cut the wrist and lame down gently. Leper on back backseat in my Bentley, red lengthy, I pop two pills. Too many, I don't give a fuck, I've got plenty I'm but my dick. From the front I got shit. Come in the face, I skate to dark. I made my song, I'm with my team. I'm showin' up, I'm spaced out. Airshow the ice, I'm bein' on the base, I bring ice tea all pay, Catch me in the mama with your mama and Mercy Gray. Million ways, pull it up to the Milky Way. Sneaky mate with a couple hundred to bank stuck in a Monday with Bill all day. Den här låten dök upp på internet för några veckor sedan, men mm. det är den här veckan som jag verkligen har fastnat för den och Just lyssnat it. jättemycket på den. Jag Just tror it. att det är veckans bästa låt i mitt, i mitt huvud. I alla fall. Oj, oj, oj, det är ett gott betyg. <laughs> ja, den är fruktansvärt fet, men kanske framförallt med, med liksom vetskapen om vem han är? Ja, Young uh, Lin. Mm. Eh, före detta, Young Lin eh, Duer. En 16-åring från eh, Södermalm här i Stockholm. Eh, ingår i ett gäng som heter Sad Boys. Yes. Eh, det verkar vara ett, eh, en, en grupp eh, killar som eh, är väldigt här, fascinerade av eh, en viss, ganska smal eh, amerikansk eh, popkultur. Ja. Ah, eh, ah, så att de, mm. de har verkligen gått upp i den totalt. Eh, och... Ja, det, det är ju någonting. Man blir helt begeistrad i det här mm. på något sätt. Det är ju mm. fantastiska produktioner. Mm. snubben som har gjort det här heter Young God Shorty. Mm. Uh, vad, vad, vad tycker du vad, vad tänker du på när du hör det? Det är ju, liksom, det är ju internet i dess bästa liksom, output på något sätt. Hur den här helt plötsligt den här 16-åriga Södermalmsbon eh, bara kärar ner sig i, i den här typen av amerikansk eh, hiphop kultur på något sätt mm. och egentligen försöker väl bara härmas så mycket som möjligt men får ju liksom en jävla, en twist som är helt eh, fenomenal och skev och eh, ja, ja, jag, jag har bara så mycket frågor på något sätt var, var, till, vilken till är den hon, största till honom <laughs> Vad skulle på du vilja fråga Young Lin? Nej, men vad, vad, vad gör han på dagarna? Jag tror att han jobbar på McDonalds. Det är så? Ja, jag, ah, tror, okay. jag tror att jag har sett någon McDonalds-badge på någon bild någonstans. Det här är nog ingen sanning. Vi, vi får undersöka ja. saker mer. Men det känns ju som att lite media utomlands har fått nys om mm. det här. De tror att, att de har blivit signade till någon amerikansk label. Så att de, de har liksom gått tagit någon genväg ut i världen mm. Så mm. det är först senaste veckan som Sverige har vaknat och för att hittat här... någon grej Precis. Det, en, helt helt en helt fantastisk intervju som jag mm. tycker man ska läsa. Uh, jag känner att jag kan inte släppa Sad Boys riktigt än uh, vi ska lyssna på en annan kille i det här gänget mm. Young Sherman mm. uh, den här låten tycker jag är helt fantastisk ja. för just rappen på de här låtarna är ja. ju lite svajig ja, men, men produktionerna definitivt. är så himla det är himla. hela behållningen, definitivt Yeah. chairman, always on my mind. Så sökt. Verkligen, verkligen. <laughs> Vad tänker du när du hör det här? Eh, att jag vill höra mer från dem först och främst kanske och bara önska dem all lycka och inte, inte att de hamnar i någon sorts jobbig liksom, ja, att de blir för hypade helt enkelt mm. och bara, bara gå sönder och de tar för sig för mycket kanske utan att de liksom får gro lite ändå kanske både här på hemmaplan och på andra sidan ån. Sad boys om ni lyssnar ta det coolt och stay strong. Kan man säga ja men verkligen. Mm. För jag, jag tycker att det finns så sjuk potential här. Ja, men, det, det finns ja. väldigt mycket att lyssna på uh, om man uh, kollar runt lite. Mm. Uh, många så här små uh, snippet liksom ja. också. Det, det mm. finns en kille som heter Echo som också verkar vara så med det här gänget som dyker på Youtube i någon en minuters låta. Det tycker jag också man ska kolla mm. in. Mm. Väldigt äh, bra. Mm. Vi har en stund kvar här, Jenny och ah. vänner. Några av dina ja. låtar är kvar. Vi ska ja. höra Joy Orbison. Uh, vad kan man säga om uh, Joy Orbison? Ja, en av de viktigaste gestalterna på liksom en basinfekterad house som har varit dominerande i England de senaste ja, eh, åren. Hur många vågar jag inte säga. Basinfekterad, vilket obagligt ord. Eh, ja, men jag var tvungen. <laughs> det kändes som en så här Mats eh. ja, ja, det har inget emot. Oh, det ser jag som en komplimang. Men, mm. ja. Eh, men eh, ja, fenomenal producent och DJ- och är ju en symbol för hela den scenen Skulle jag säga Och gör, han gör allting rätt Va, Vad är det som gör honom så fenomenal? Eh, kompromisslös Och eh, Samtidigt som att hon Banar väg för, för... Ah, Nu kommer ju sämt längre samplingen här Då måste man nästan lyssna Jag måste nästan sluta prata Hej då. Ooh, girl, you know what's up Me and my people be rolling Even on you and your homies The very first day of summer All come down in hum a hummer pit Hit the park and fall Hope that your walk is awake You and your girls on the ride Play all day, puff on the line Say what, say what, say what You know that I like it, baby Ooh, girl, you know what's up And you know what I need Say what, say what, say what You know that about it, baby Girl, you know what's up I'm giving you I'm with you You know what's up I said it ain't that And I'm warning you so Tell me what's, me what's up I'm with you know People <laughs> find that I'm something Right around two in the morning Lookin' by the sun just i it, I on you me and I'm hoping So it front Backseat cheap, you know what I want oh, You know say what, You know that I like it, baby Ooh, Girl, you know what's up And you know what I need You know what, say what, say what. You know that I'm out it, baby Ooh, Girl, you know what's up Oh, yeah Oh, baby prata över här i Nej, den är liksom alldeles för helig. Det är Joey som vi lyssnar på. Men det är framförallt en bra sampling skulle jag säga. Vet om den. Samplingen är Donald Jones featuring Left Eye på originalet. Men henne får vi inte höra här va? Nej, You från Ja, precis. Gammal classic. Left Eye från TLC, vad det vi inte fick höra. Rest in Peace. Det är ju jäkligt poppigt med de här gamla R&B samplingarna från millennieskiftet typ den från 99. Ja. När, när det är ju vi... tröttsamt liksom, på ett sätt men sen så älskar man det ju samtidigt och ja. frågan är om man kommer tröttna på det. Uh, och när någon gör det här så bra så, så, så bara man och tackar mm. uh, och lyssnar ännu mer. Du, du sa här att, under låten att du skulle kunna prata i tre och en halv timmar om uh, Joy Orbison. Det har vi inte tid med. Nej. Men uh, jag har förstått det. Eller mm. <laughs> får vi göra en specialpodd. Mm. Uh, hur mycket av en drömbokning skulle han vara, skulle du säga? Eh, jo, han, han, har, han spelade i Stockholm faktiskt förra året på Bersh. Mm. Eh, men jag skulle nog egentligen nästan kunna säga att det, han kommer komma i år igen till mm -hmm. Sverige. Utan att säga för mycket. Du bokar ju en lovlig lite hemlighetsfullt. Mm, ja, i något sammanhang. Jag säger inte att jag är involverad eller så. Men, Nej. Ja. Va, va, va? Men, eh, ja, men han är ju såklart helt fenomenal. Och den här låten eh, hörde man för första gången när han gjorde sin Resident Advisor-mix i höstas. Mm. Och så funderade man på, vad va är det här? Liksom? Det här är ju helt, eh, bara så sjukt bra sampling. Och man trodde nästan att han hade bara lagt en acapella på ett bit. eller sådär. Vilket han kanske gjorde, han kanske gjorde den för den grejen. Men eh, folk snackade om den här låten. Och nu så bara delade han ut den gratis på sin samklad. Eftersom man inte har någon rättigheter till acapellan där. Ah, okay. Så att, eh, då, ja, då blev man ju... Därför toppar ju den den här veckan på, på något sätt. Liksom. På tal om äh, grymma producenter som mm. eventuellt kommer till äh, landet om ett par veckor så äh, dyker G. upp i stan yeah. äh, med ett helt gäng av de här äh, nya producenterna som mm. gillar den här mm. lite brusiga samlingsbaserade mm. musiken. Mm. Vi ska ta och lyssna på hans äh, senaste remix. Mm. Mm. I was just talking I was just talking Roughage. Man känner liksom igen hans äh, ljud Aha. nu i mm. det här laget. Mm. Och det, hans ljud låter ju som ganska många andras ljud också i, idag på något sätt. Jaha, ja, han kanske inte är så speciell som jag jo tänkte. Jo, jag, jag gillar han <laughs> jättemycket verkligen. Mm. Missförstår mig rätt. Mm. Eh, men eh, ja, det man gillar ju är allt som är långsamt. Nästan. nästan, nästan långsamt. Love, <laughs> vad, vad har du på gång för framöver? Uh, ja, i veckan så imorgon åker jag till Uppsala. Jag har bokat Ben Ufo till en klubb som heter Underlandet där. Jag mm. uh, ska spela lite skivor också på en annan klubb. Uh, på tisdag har jag valborgsfest på Färgfabriken. På onsdag är det första majfest. På fredag är klubb på Majlövå med kärleksdöden. The Baby Steps heter vår klubb. Vessel live. Uh, på lördag ett band som heter Is Tropical som kommer att spela på Gud, vilket späckat schema. Uh, ja, just det. Det är en sån här liten <laughs> dubbelhelgvecka. Ja. På lördag så får man, nej på fredag så får man dela sin tid mellan dina grejer som du har på G Baby Steps mm. och Jenny och Vännes eget mm. härliga evenemang då är vi tillbaka ute i klubb Stockholm igen efter två veckors bullätande på söndagen mm. så kör vi lite mer klubbstil. Ja. ja men då är Marie Livå den givna efterfesten Precis, mm. ja Man kan gå in på Jenny och Vännes Soundcloud om man inte redan är där och lyssnar på den här podden där finns alla låtlistor och nu så har vi också ställt samman den här fina månadssammanfattningen. Alla goa låtar som vi gillat i april mm. och några till, alla som varit med i podden. Mm. Um, tusen tack för att du kom hit då. Tack Eller... så hemskt mycket, Eller... en ära. Och tack för att jag fick komma hem till dig. Nej men herregud, du är alltid <laughs> välkommen. <laughs> vi smyger igång sista låten här i bakgrunden, vad är det vi ska lyssna på? Det här är två vänner till mig, uh, houseproducenter som sitter i studion uh, gent och ständigt. Mr. Tophat och Art Alfie heter de. Har startat ett skivbolag som heter Karlovac. Uh, gör sjukt feta grejer, får sjukt mycket uppskattning framförallt i utlandet. Uh, och massa fina recensioner och det här är deras släpp som kommer i juni. Kort! Cool så himla bra faktiskt.